Pista 38. Istoria culturii și civilizației patru Roman, de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 377. Cultura și civilizația arabă cuprinde țara și locuitorii, de la stat la imperiu, dinastia abasidă și declinul, arabii în Spania, Structura socială, beduinul, sclavii, economia rurală, regimul proprietății funciare, orașele, meșteșugurile și comerțul, organizarea politică, juridică și administrativă, armata și războiul, dreptul islamic, religia, doctrina Coranului, moscheia, ritualul, Viața cotidiană Viața intelectuală Științe exacte, științele naturale, științele umane Medicina Filozofia Artele, arhitectura Pictura și sculptura Estetica arabescului Muzica Literatura arabă Cultura și civilizația islamică în Europa medievală În România Țara și locuitorii În secolul VII era noastră, un popor aproape necunoscut de nomazi din penisula Arabiei își face intrarea pe scena istoriei universale într-un mod spectaculos. În mai puțin de 10 ani, impulsionați de noua lor religie, arabii cuceresc Iranul, Mesopotamia, Iracul, Siria, Palestina și Egiptul. Peste alte șase sau șapte decenii ajung să stăpânească Sicilia, Africa septentrională și peninsula iberică, aproape în întregime. De aici trec Pirinei și înaintează până în Valea Loarei, amenințând puternicul regat al francilor merovingieni. În timp ce în răsărit, ajung până la granițile Indiei și Chinei, iar în sud-vest până la frontierele actuale ale Etiopiei și Sudanului. În mai puțin de un secol, triburile nomade de păstori, de odinioară, în paranteză precum și alte triburi arabe, închid paranteza, creează un imperiu mai întins decât fusese Marele Imperiu Roman în momentul său de apogeu. Mai surprinzător însă era faptul că acești cuceritori se vor dovedi a fi dotați și cu remarcabile calități politice, administrative și culturale. La odată când Europa mai suferea încă de pe urma dezastruoaselor invazii barbare, arabii au jucat în multe privințe un rol de educatori ai Occidentului, încât aportul lor s-a constituit într-o componentă a culturii și civilizației medievale europene. Vezi notă 1. Citesc notă 1. După cum se va vedea mai departe, ceea ce numim, nu tocmai exact, ghilimele civilizația și cultura arabă, închid ghilimele, este de fapt în cea mai mare parte creația unor propoare ne-arabe, în paranteză de religie islamică, dar și greștină, iudaică sau zoroastriană, închid paranteza, care însă făceau parte din marele imperiu islamic și care în operele lor filozofice, științifice sau literare foloseau în general limba arabă. Pentru alte precizări, v mic mic punct și infra. Încheiat notă 1 Cadrul geografic în care au apărut arabii și în care și-au afirmat mai întâi creativitatea culturală și civilizatorică, încă de pe la începutul mileniului 1 înainteire noastre, este Arida, peninsulă arabică, cea mai mare peninsulă de pe glob, vezi notă 2, cu o suprafață de peste 3 milioane kilometri pătrați. Citesc notă 2 cea mai veche mențiune, o lungă enumerare a populațiilor peninsulei, o găsim în Vechiul Testament, în paranteză Facerea, 10 roman, 21, deci înainte de anul 1000 înainteire noastre, fără a se indica însă nici numele peninsulei, nici al arabilor. Pentru prima dată numele lor apare, în paranteză sub forma Aribi, Arabu, Urbi, închid paranteza, în inscripții asiro-babiloniene din secolul 9 înaintea ere noastre, iar în inscripții persane din secolul 6 înaintea ere noastre, apare și numele țării Arabăia, se scrie a r a, -B -A y a Cei care au extins termenii asupra întregii peninsule și a tuturor locuitorilor ei au fost grecii și romanii. Încheiat notă 2. Din zona podișului Sinai, peninsula coboară aproximativ 2200 km spre sud, până în Golful Aden, Oceanul Indian și Golful Oman. De-a lungul coastelor vestice și sudice, lanțurile de munți au vârfuri ce depășesc 3000 metri, în paranteză în Oman și regiunile de podiș din dinspre Marea Roșie, închid paranteza, și chiar 3700 metri în Yemen, se scrie N). Mai mult de 99% din suprafața peninsulei este ocupată de stepe și deșerturi, în timp ce terenurile cultivate nu depășesc 0,4%. În stepe și în oaze, slabele ploi sezoniere asigură terenuri de pășunat. În urmă cu milenii, abundența ploilor făcea ca întreaga peninsulă să fie acoperită cu verdeață. Azi, doar în sud, precipitațiile abundente favorizează o vegetație bogată, grâu, mei, ovăz... Arbustul de tămâie și cel de gumă arabică. Cafeaua a fost adusă aici, în paranteză, în secolul 14, din Abisinia, iar vița de vie din Siria, în secolul 4. În oaze se mai cultivă meri, rodii, caiși, lămâi, portocali, mictal, bananieri, pepene verde și drestie de zahăr. Ghilimele, regele, închid ghilimele oazelor, este însă curmalul, în paranteză, originar din Mesopotamia. Închid paranteza, cu numeroasele sale varietăți, curmalul, fructul cel mai comun și mai prețuit, constituia alături de laptele cămilei, alimentul de bază al beduinului. Fauna era reprezentată de pantere, leopardi, hiene, lei, în paranteză azi dispăruți, închit paranteza, vulpi, lupi și măgari sălbatici, iar între animalele domestice, cămila, asinul, crinele, în paranteză dulei și oagari, închit paranteza, pisica, oaia și capra. Caterul fusese adus din Egipt în timpul lui Muhammad, se scrie în uh, a, m, m, a, -D. În deșert, Abundau viperele cu corn, dar și lăcustele despre care se spunea că invadează tot la șapte ani și pe care beduinii le savurau prăjite și sărate. Calul, necunoscut de vechii semiți, fusese introdus din Siria în secolul 1 înainteire noastre. Cămila este pentru beduin un adevărat dar al lui Allah, se scrie alâ, în paranteză Coran. 16 roman 5-8, închid paranteza. Ca mijloc de transport ideal și ca sursă alimentară, în paranteză carne și lapte, închid paranteza, lâna și pielea servesc la confecționarea îmbrăcămintei și a cortului, bălegarul ca îngrășământ în timp ce urina și bila au o valoare terapeutică. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Importanța pe care o deține Cămila în viața beduinului este subliniată și de faptul că limba arabă are, se spune, cam o mie de denumiri pentru cămilă, în paranteză după rase, vârstă, etc., închid paranteza, un număr de denumiri egalat doar de sinonimele cuvântului ghilimele sabie, închid ghilimele. Prima mențiune a acestui animal datează din secolul XI înainteire noastre, în paranteză Biblia, judecătorii, 6 roman, 5. închid paranteza. Din nord-vestul Arabiei, Cămila a pătruns în Siria și Palestina, în Egipt, odată cu cucerirea asiriană, în paranteză secolul VII, era noastră, închid paranteza, iar în nordul Africii, abia în secolul VII era noastră. Încheiat notă 1 Arabii din regiunile centrale și septentrionale ale peninsulei sunt în general nomazi, vorbind limba arabă prin excelență limba Coranului, Arabii din sud, populație în marea sa majoritate, sedentară, vorbeau o limbă într asemănătoare cu dialectele etiopiene. Arabii meridionali, prin a căror regiune treceau drumurile comerciale care legau Egiptul cu Mesopotamia, au creat o... Civilizație agricolă de un înalt nivel încă din secolul 8 înaintea noastre, fapt atestat de o foarte bogată documentație arheologică, inscripții, vase, statuiete, palate, temple, morminte, fortificații și opere hidraulice, în paranteză ca impresionantul dig din Marib, construit în secolul 7 înaintea noastre, închid paranteza. La această dată, sudul Arabiei se afla sub stăpânirea a două puternice regate rivale, Minean și Sabean. Cel mai vechi, mai bogat și mai puternic era regatul Sabeilor, a cărei celebră ghilimele regină din Saba, închid ghilimele, din secolul 10 înainte ere noastre, stabilise legături cu înțeleptul rege Solomon. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Conform cartea întâi a regilor, 10 roman, 1, 13 și cartea a doua a cronicilor, 9 roman, 9. Încheiat notă 1. Situat în colțul sud-vestic al peninsulei, regatul Sabeilor, care în perioada secolelor 3-1, înaintea erei noastre, a absorbit celelalte state din jur, dominând întreaga Arabie meridională și a extins supremația către 500 înaintea erei noastre și asupra Etiopiei. Un mileniu mai târziu, în 525, Etiopia, instigată de Bizanț, ocupă yemenul Sabeilor până în 575, după care Arabia Meridională devine o provincie a Imperiului Sasanid. În Arabia Centrală, Septentrională și în deșertul Siriei, situația era total diferită. Aici dominau nomazii beduinii, marele rezervor demografic al Arabiei, care se infiltrau în țările din jur, devenind semisedentari. Deși mentalitatea nomadului excludea ideea de stat, totuși au existat și în nord formațiuni statale, mai mult sau mai puțin stabile, apărute în jurul unor centre comerciale organizate de-a lungul marilor drumuri caravaniere. Două dintre acestea au avut o importanță internațională, drumul care din Yemen urca până în Siria, de-a lungul coastei Mării Roșii, trecând prin ținutul Hedjaz, se scrie Hedjaz, prin Mecca se scrie mâie CQA și Medina și cel care, pornind din părțile sudice ale Golfului Persic, urma cursul Eufratului până în Siria Centrală. Cel mai important stat din nordul Arabiei era regatul Nabateilor, care controla caravaniera Yemen-Siria, cu capitala Petra. Regatul înfloritor în secolul I ei noastre era în foarte bune raporturi cu romanii, până când, în 106 Traian, la a transformându-l în provincie romană în paranteză Arabia Petrea, închid paranteza. Pe cealaltă arteră comercială se constituise în secolul I era noastră importantul regat al Palmirei, în paranteză care la un moment dat cucerise și Egiptul, închid paranteza, în 272, împăratul Aurelian a stabilit și în această regiune dominația romană. După căderea acestor regate în epoca bizantină, s-au format două state tampon. În Siria, regatul Sasanid, în paranteză în sfera de influență a Bizanțului, închid paranteza, iar în valea de jos a Eufratului, regatul Lahmid, vasal al Imperiului Sasanid. În fine, în interiorul peninsulei, puternicul trib Kinda, se scrie k a reușește în secolul V era noastră să reunească mai multe triburi într-o confederație, dar numai pentru un scurt timp. Totodată, în orașele mai importante, se constituie un fel de ghilimele republici, închid ghilimele oligarhice, dominate de familiile marilor negustări. Între acestea, se afla și Maca, se scrie M-A-K-A-K-A, în paranteză meca, închid paranteza, sub autoritatea puternicului trib al chiura se scrie q u a r i ş i l r îi aparținea și Muhammad. De la stat la imperiu la începutul secolului al VII-lea, cele două zone de civilizație arabă din sud și din nord ajunseseră într-o stare de epuizare. Singurul organism politic pe care îl cunoșteau arabii, fie nomazii, fie cei sedentari, era tribul. Unele triburi mai slabe se puneau sub protecția altora mai puternice, devenind ghilumele protejați, închid ghilumele, în paranteză Mavali, se scrie M-A-W-A -A, cu liniuță deasupra L-I, închid paranteza, altele, se uneau prin alianțe în efemere confederații. În fine, altele mai mici erau absorbite de cele mai mari. Premisele creării unui stat arab unitar și apoi a unui imperiu au fost opera lui Muhammad, în paranteză în arabă, ghilimele preaslăvitul, închid ghilimele, închid paranteza, fondatorul unei religii universaliste, vezi notă 1 și în același timp un abil și energic om de stat. Citesc notă 1. Numărul adeptilor religiei islamice se ridică la circa 515 milioane, în paranteză dintre care 387 milioane în Asia, 124 milioane în Africa și 5 milioane în Europa, închid paranteza. Dintre aceștia, populațiile legate prin limba folosită, în paranteză araba, închid paranteza, prin tradiții și obiceiuri comune sunt în număr de aproximativ 122 milioane, deci un sfert din întreaga lume musulmană. Este așa numita a lumea arabă, închid ghilimele arabii, care trăiesc în țările de limbă arabă și sunt descendenții cuceritorilor porniți din peninsula Arabia în secolul VII, stabiliți apoi în țările cucerite sunt azi aproximativ 32 milioane, în paranteză reprezentând 6% din populația Egiptului, 8% din a Sudanului, 10% din a Iordaniei, Libanului, Irakului și Siriei. 30% din a Tunisii, 35% din a Algeriei, 40% din a Marocului, 100% din Peninsula Arabia. În paranteză, date din 1973, conform Bruno Lupi, se scrie l u p, -P i închid paranteza, încheiat notă 1. Schița de portret pe care o face un autor recent, fumare Arborio, Mela, se scrie M-L-L-A, se bazează pe mărturiile contemporanilor lui Muhammad. Ghilimele, era un bărbat robust, cu o ținută demnă de statură mijlocie, cu ochi mari și privirea pătrunzătoare, cu o barbă lungă și cu plete negre căzându-i pe umeri. Fire exuberantă și nestatornică, era iute la mânie și la izbucnirile de veselie, cordial, simpatic și generos. Era, după caz, un om calculat la rece, hotărât, răzbunător sau mărinimos, înzestrat cu o abilitate extraordinară în a profita de situațiile favorabile sau de a evita lucrurile neprevăzute, închid chilimele. Chilimele, pașnic din fire, obișnuia să poarte războaie în numele lui Allah, fără ca totuși el să ia parte activă la războaie, mărginindu-se să întocmească planurile de luptă și lăsând pe mâna altora comanda iar în momentul atacului se retrăgea într-un loc izolat să se roage pentru ai săi. N-a scos niciodată sabia din teacă și nici n-a ucis vreodată pe cineva, închid chilimele. Ghilimele. În întreaga sa viață n-a voit să fie altceva decât un arab și un chiuraiș și nici n-a avut intenția să răstoarne străvechea ordine tribală pentru a o înlocui cu alta diferită. Numai reacția propriilor săi concetățeni l-a constrâns să ia hotărârea de a se desprinde, închid gilimele de tribul său, hotărâre care îi va conduce de arabi să treacă pragul de lumină al istoriei. Și, într-adevăr, calendarul lor nu începe cu data nașterii profetului, ci cu data hegirei, închid chilimele. chilimele. Dictator la Medina adus aici tot timpul o viață de călugăr franciscan. n nici măcar un pat, dormea pe pământul gol, învelit în mantaua sa. Închid chilimele, chilimele. Deosebit de modesta sa casă era tot timpul deschisă tuturor credincioși, nevoiași, cerșetori, oameni care îi solicitau ceva sau care cereau să li se facă dreptate. Închid chilimele Gilimele, Întotdeauna declara în public că el este un om oarecare, asemenea tuturor celorlalți, nu era în stare să săvârșească minuni, nu se lăuda cu victoriile lui, disprețuia gloria și bogățiile. Ghilimele. Îl invidiez pe omul care locuiește într-o casă singuratică. Închid Gilimele Spunea și Gilimele, care se dăruiește bucuriei meditației, omul pe care nimeni nu-l cunoaște, nimeni nu-l arată cu degetul, iar când moare, nimeni nu-l plânge. Închid Gilimele. Gilmele, La început era o fire îndoielnică. Sta și echipzuia, apoi a devenit potrivnic celorlalte religii monoteiste existente. Nu a aprofundat niciodată conținutul acestora, datorită și faptului că nu le se ocotea potrivite pentru poporul său. Predica sa, izvorâtă din experiențe personale, se adresa numai arabilor și numai acestora voia să le arate calea mântuirii. Închid ghilimele. Ghilimele. Modestul său mormânt, săpat chiar pe locul în care a murit, este acum încorporat în Marea Moschee din Medina. Închid ghilimele. Activitatea socială și politică a lui Muhammad, vest notă 1, era fondată pe principiile etico-religioase ale ghilimele supunerii. Închid ghilimele, în paranteză Islam, închid paranteza, la comandamentele care, prin revelație, i-ar fi fost comunicate de Dumnezeu. Citesc nota 1. Născut în 571, aparținând clanului Hashemit din tribul Chiraișiților, Muhammad a rămas de copil fan de ambii părinți, fiind crescut de unchiul său Abu Talib. S-a căsătorit cu o vădvă bogată, Khadija, se scrie K-H-A-D-I-J-A, cu care a avut șapte copii. Din aceștia a supraviețuit doar una din fiice, Fatima. Convins fiind că a primit din partea lui Dumnezeu mesaje pe care să le comunice poporului său din 610 sau 612, a început să predice. A murit la Medina în 8 iunie 632, în paranteză al 11-lea an al hejirei închid paranteza, încheiat notă 1. Combătând egoismul, cultul bogății și solidaritatea bazată pe legăturile gentilice, predica o relație directă, neintermediată între om și Dumnezeu, pe temeiul căreia toți oamenii sunt egali. Recomanda generozitate, onestitate, caritate, ajutorarea celor săraci, a orfanilor și văduvelor, etc., Primii săi adepți au fost unii membri ai familiei, în paranteză soția sa, Kadija, unchiul Abu Bakr, se scrie B-A-K-R, vărul său Ali, închid paranteza, și câțiva din rândurile tinerilor săracilor și unor sclavi eliberați. Ostilitatea bogatelor negustori mecani, se scrie mâie K K a n i care vedeau în propagarea acestor principii o amenințare adusă instituțiilor ce le asigurau puterea și privilegiile, l-a silit să se expatrieze în orașul trib se scrie Y-A-T-H-R-I-B, localitate care va primi noul nume de Medina, vezi notă 1, unde la început fu primit și ca arbitru și mediator în conflictele dintre arabi și cele trei triburi ebraice din oraș, vezi notă 2. Citesc notă 1, Al-Madinah. Ghilimele, orașul, închid ghilimele, în paranteză subînțeles, ghilimele al profetului, închid ghilimele, închit paranteza hegira, ghilimele migrație expatriere, închid gilimele, după moartea lui Muhammad, s-a hotărât ca începutul noii ere, deci a calendarului musulman, să fie fixat în prima zi a anului lunar în care a avut loc hegira, 15 iulie 622. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. De câteva secole se răspândiseră în Arabia triburi de evrei refugiați din Palestina, aducând aici și monoteismul ebraic. Probabil că triburile ebraice din Medina erau formate măcar în parte și din arabi Judaizați. Încheiat nota 2 Încearcă să aplaneze discordiile pentru ca în cele din urmă să decidă expulzarea evreilor și sequestrarea tuturor bunurilor lor, dintre membrii celui de-al treilea trib ebraic. 600 de bărbați au fost masacrați, iar femeile și copiii au fost vânduți ca sclavi. Pentru a procura mijloace de subzistență coloniei adepților săi, Muhammad organizează câteva atacuri contra unor caravane ale negustorilor, ghilimele păgâni închid ghilimele din Mecca, lovituri soldate cu morți de ambele părți. Meca nu va întârzia să răspundă, în paranteză în 625 și 627, închid paranteza, ultima dată cu o forță de 10.000 de mecan și beduini, dar fără să ocupe Medina. În 630 are loc marele eveniment. O armată de musulmani din Medina, în frunte cu Muhammad, ocupă Meca fără luptă. Muhammad intră în Marele Templu Kaaba, se scrie K-A-A-B-A, -a -a -a, distruge statuile idolilor, proclamă cultul lui Allah și abolirea tuturor uzanțelor, privilegiilor și obligațiilor în vigoare atunci. În paranteză, perioada preislamică este numită ghilimele a ignoranței și barbariei, închid ghilimele Jahilia, se scrie J i -a h i l i y a închid paranteza. În anul următor, în paranteză 631, închid paranteza, declară război până la capăt ghilimele păgânilor, închid ghilimele, toleranța fiind rezervată numai pentru adepții religiilor monoteiste, în paranteză, creștini și evrei, închid paranteza, cu condiția de a se supune și de a plăti un impozit special. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Totuși, în ghilimele, zona sacră, închid ghilimele, Meca și Medina, nu vor fi admiși nici creștinii, nici iudeii. Încheiat notă 1. Cele mai mari piedici în activitatea sa de consolidare a ghilimele comunității, închid ghilimele, îi le puneau evreii, adică tocmai cei de la care se aștepta mai puțin. Pentru că la început, Muhammad li se adresase atât lor cât și creștinilor ca unor frați într-o credință monoteistă. Gilimele, cei care au aceeași credință cu noi, evrei și creștini, cei care cred în Dumnezeu și în judecata de apoi și săvârșesc fapte bune, aceia vor fi răsplătiți de Domnul și nu trebuie să se teamă de nimic și nici să nu aibă de ce să se plângă. Închid ghilimele, în paranteză, Coran, 2 Roman, închid paranteza. Mai mult decât atât, ghilimele, Muhammad adoptase multe ritualuri ebraice, precum sâmbăta ca zi de sărbătoare, stabilirea unor zile de post sau rugăciunile cu fața îndreptată spre Ierusalim. Dar evreii l-au dezamăgit repede, când aceștia și-au dat seama de imensa ignoranță a Vechiului Testament, pe care Muhammad nu-l citise niciodată și pe care îl interpreta în felul său. Dialogul a devenit imposibil și orice apropiere între islam și Biblie cu neputință pe scurt, dacă Muhammad afirma că este profetul lui Dumnezeu, îi se răspundea pur și simplu că nefiind de vreu, nu putea nici să fie profet. Închid ghilimele, în paranteză amare.mela, închid paranteza. Revolta sa își află ecou în cuvintele Coranului, în paranteză 5 roman, închid paranteza, ghilimele. Cei mai mari dușmani ai credincioșilor, în paranteză ai musulmanilor, numic punct, numic punct, închid paranteza, îi vei afla printre evrei și idolatrii, iar prietenii îi vei găsi în schimb printre aceia care spun suntem creștini și aceasta pentru că printre ei se află preoți și călugări și pentru că ei nu sunt trufași, închid ghilimele. În paranteză, față de creștini cu care întreținea relații amicale, atitudinea lui Muhammad a fost aproape de-a lungul întregii sale vieți pozitivă, deși Coranul critica unele puncte ale doctrinei creștine. Închid paranteza. Numai puțin importantă a fost activitatea lui Muhammad de legislator și organizator al comunității întemeiate de el. În ultimii ani ai vieții, prestigiul său era recunoscut de suveranii țărilor vecine, împăratul Bizanțului, regele Persiei, negusul Etiopiei, guvernatorul Egiptului, cărora profetul le trimitea ambasade, invitându-i să se convertească la islamism. Arabia Centrală, Yemenul, mai puțin Arabia Orientală, erau în bună parte câștigate la noua religie și la o viitoare ordine socială când Muhammad muri fără a-și desemna succesorul. Ruda cea mai apropiată era vărul și totodată ginerele său Ali, dar la arabi principiul succesiunii nu era bazat pe legături de rudenie. Fu ales ca șef al noi comunități bătrânul Abu Bakr în paranteză tatăl Aisei, soția, vezi notă 1, preferată a profetului, închid paranteza, cu titlul de ghilimele calif, închid ghilimele halifa, ghilimele locțiitor, închid ghilimele al profetului. Citesc notă 1. După moartea Khadijei, Muhammad a mai avut 10 sau 12 soții. Unele din aceste căsătorii fusese contractate de profet cu anumite scopuri politice. Încheiat nodă 1. În felul acesta e naștere instituția califatului caracteristică lumii musulmane cei doi ani ai califatului lui Abu Bakr au fost consacrați în primul rând restaurării autorității și unității statului medinez împotriva tendințelor anarhice ale triburilor de Beduini, care refuzau să recunoască noul stat și să plătească tribut. Următorii 10 ani ai califatului lui Omar ibn al-Katab se scrie k -H a t a b în paranteză 634-644, închid paranteza, au dus în urma victoriilor contra armatelor bizantine din 636 la dominația arabă în Siria și Palestina. Au urmat cucerirea Iracului, apoi victoria contra Imperiului Persan și ocuparea Mesopotamiei. În fine, ocuparea în întregime a Egiptului, în paranteză 646, închid paranteza, de unde arabii întreprinseră incursiuni și spre vest în Ifricia se scrie Ifriqia, în paranteză Tunisia, închid paranteza. Omar a fost și un excelent administrator și un mare om politic care a știut rezolva problemele puse de rapida extindere a Imperiului. Astfel, pământurile din țările cucerite prin luptă deveneau, Proprietate de stat, dar erau lăsate să fie lucrate de vechii proprietari în schimbul unui tribut. Terenurile din țările care capitulaseră fără luptă erau lăsate în schimbul tributului chiar în proprietate vechilor stăpâni. Latifundiile foste proprietăți ale Imperiului Bizantin sau celui persan sau ale înalților lor funcționari au devenit domenii ale statului arab.